Pentru că mesajul pe care îl cuprinde această sărbătoare este atât de bogat. M-am uitat peste predicile pe care le-am avut anii precedenți și uh, am zis, oare mai este ceva ce se poate spune cu această ocazie? Și am constatat că evenimentul acesta este un izvor nesecat. Că de multe ori citim și trecem cu vederea repede, trecem repede peste lucrurile mari pe care le-a făcut Dumnezeu. Sunt atâtea minuni pe care le putem constata cu ocazia nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Îmi amintesc -am de o predică în care spuneam prea devreme se întâlnește cu prea târziu, Și vorbeam aici despre Maria și Elisabeta. Maria care încă nu era căsătorită și a rămas gravidă și Elisabeta care era bătrână. Și nu avea nicio posibilitate naturală să rămână gravidă. A rămas gravidă. Imposibilul, minunile lui Dumnezeu, le vedem rând pe rând. Ascultam vineri predica de la Tineret și vreau să vă spun că este o uh, mare binecuvântare să putem să ascultăm predicile oriunde ne găsim, să putem să accesăm, dacă există anumite situații și n-ai putut să participi vinerea, duminica, ai posibilitatea să accesezi foarte ușor și ne bucurăm că cei de la media au reușit să rezolve problemele tehnice și acum se vede destul de cursiv. Este bine să le spuneți atunci când aveți anumite inconveniente, pentru că numai în felul acesta ne putem regla din punct de vedere tehnic. Dar vineri am ascultat predica pe care a predicat-o Ted și mi-am dat seama că sărbătoarea nașterii Domnului nostru Isus Hristos este un eveniment foarte important. De multe ori am spus că este un eveniment cosmic, pentru că cerul se unește cu pământul. Necuprinsul se reduce la spațiu și timp. Veșnicia se poate materializa. Sunt niște lucruri și în momentul în care dăm frâu imaginației și apoi ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că sărbătoarea nașterii Domnului nostru Isus sau evenimentul nașterii Domnului Isus este un izvor nesecat de idei, de filozofii, dar mai ales de credință. Pentru că de aceasta avem nevoie. Săptămâna trecută eram la birou și rezolvam problemele cotidiene și la un moment dat simt că Domnul îmi vorbește. Domnul spune, vreau să scrii o scrisoare fiecăruia care va veni duminică. Și fluturașul pe care l-ați primit în buletin este un mesaj pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu în aproximativ 15 minute, cât am putut să scriu, pentru că a venit atât de cursiv, încât n-am avut timp să mă gândesc prea mult la el, dar după ce l-am recitit, m-am dat seama că este cu adevărat un mesaj din partea lui Dumnezeu. Și mă bucur în această dimineață că ai reușit să vii, să-L întâlnești pe Dumnezeu. Mă bucur că ai reușit să participi, să ajungi la această sărbătoare. Este ceva deosebit pentru noi să comemorăm. De fapt, Crăciunul ar trebui să fie o sărbătoare continuă, pentru că Dumnezeu vrea ca vestea bună să fie cea care ne mobilizează bucuria venirii Lui, să fie cea care stă la substratul vieții noastre și tot ceea ce facem, să facem în contextul a ceea ce s-a realizat de Crăciun, cu nașterea lui Isus Hristos. Care ar putea fi subiectul predicii în această dimineață decât nașterea Domnului nostru Isus Hristos, și în contextul acesta aș vrea să citesc din Luca, capitolul 2, începând cu versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de noaptea în jurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în jurul lor. El...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 de cele ce le spuneau păstorii, Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, și care erau în tocmai, cum li se spusese. Așa cum spunea Zanfira seară, am avut pe micuțul Teddy la noi în familie și toate sursele de căldură le-am cuplat. Dar când îl mișcai dintr-un loc în altul, unde nu era atât de cald, imediat sughița strănută. Și ne-am dat seama că copiii, care ni se nasc în familii beneficiază de niște condiții extraordinare. Cum cade temperatura cu un grad, cum ne îngrijorăm, facem tot ce este posibil ca să le asigurăm condițiile necesare. Și în același timp m-am gândit la evenimentul nașterii Domnului nostru Isus Hristos într-o peșteră Într-o fără termostat și fără termometru. Fără căldură, dacă era peșteră, înseamnă că era în jur de 14 grade. Ce face un copil nou născut la 14 grade? Apoi, cum mi s-a spus în această dimineață, evenimentul acesta a adus ceva deosebit, ce n-a mai fost pe pământ. Îngerii au început să vorbească limba păstorilor. Când au învățat-o, dar au comunicat atât de clar încât păstorii au înțeles le-a vorbit pe limba lor, vocabularul pe care l-au folosit era un vocabular adaptat la nivelul lor cerul vorbește limba pământului îngerii Coboară din cer. E o atmosferă deosebită. Oamenii vor să vadă dacă ceea ce li se spune, cu toate că au văzut minunea, au văzut îngerul din cer, au văzut oastea din cer, mesajul era un mesaj extraordinar. S-au dus să vadă dacă ce li se spusese este adevărat. Fericiți sunt oamenii care cercetează. Foarte mulți condamnă creștinismul pentru că folosesc un slogan, crede și nu cerceta. Creștinii nu sunt de felul acesta. Li s-a pus această etichetă, dar oamenii Lui Dumnezeu, când au auzit mesajul Lui Dumnezeu, au verificat mesajul Lui Dumnezeu. Păstorii au văzut un spectacol, o minune, au văzut că cerul s-a coborât pe pământ și au zis, Vrem să verificăm dacă mesajul acesta este adevărat. Vom merge la Betleem, vrem să vedem dacă ceea ce ni s-a spus este cu adevărat așa. Ce îmi place ultimul verset pe care îl scrie Luca, și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru că toate cele ce auziseră și văzuseră, erau în tocmai, așa cum li se spusesc, față miei stimați creștini, ne găsim în fața unei realități incontestabile. Istoria a consemnat acest eveniment. Și ca urmare a acestui fapt, astăzi ne putem bucura de efectele nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Și sărbătoarea pe care noi o avem nu este ceva închipuit, nu este ceva formal, nu este ceva care noi creștini ne-am creat sărbători să ne simțim bine ci este o realitate care a avut loc pe pământul acesta și este o realitate care lucrează și are efecte până în zilele noastre de astăzi. De aceea, în această dimineață, aș vrea să înțelegem câteva lucruri care sunt foarte importante de Crăciun. Primul lucru... Aș vrea să înțelegem că Crăciunul, nașterea Domnului nostru Isus Hristos, noi îl numim Crăciun. englezii îl numesc Christmas. Nașterea Domnului nostru Isus Hristos nu a fost un eveniment întâmplător. A fost programat de Dumnezeu cu exactitate a fost vestit de Dumnezeu cu sute de ani înainte. Nașterea Domnului nostru Isus Hristos a fost prorocită de proroci ca Moise, Isaia, Osea, Mica, și în prorociile pe care ei le-au rostit ca inspirație din partea lui Dumnezeu, ei n-au înțeles atunci ceea ce vorbeau. Dar când magii au venit la Irod și când preoții și înțelepții care erau în jurul lui Irod au studiat Prorociile și-au dat seama că aceste prorocii au fixat cu exactitate vremea unde se va naște și cum se va naște. Studiul lor n-a mers până la capăt pentru că dacă mergeau și studiau mai adânc, Găseau exact informațiile de care aveau nevoie, dar Dumnezeu le-a întunecat ochii ca să nu vadă și să nu știe exact locul unde se va naște. Primul mesaj al nașterii Mântuitorului nostru apare în Genesa. Acolo este o prorocie în capitolul 3, versetul 15, când după ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu își anunță soluția de salvare a omului și se adresează șarpelui blestemându-l și îi spune Sămânța ta! Vrășmășie voi pune între sămânța ta și sămânța femei. Sămânța femeii va va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcuiul. Era prima prorocie care venea și vestea planul lui Dumnezeu, nașterea lui Isus Hristos. Apoi rămânem mirați. Când Isaia vorbește în capitolul 7, versetul 14, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Când mica în capitolul 5, versetul 2 spune cu exactitate și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești neînsemnat din cețățile lui Iuda, din tine va ieși împăratul lui Israel. Apoi, Osea, în capitolul 11, vorbește despre protecția lui Dumnezeu peste copilul care era urmărit și fuga în Egipt. Profețiile mesianice, referitoare la venirea lui Iisus Hristos, ne fac să înțelegem Trei lucruri foarte importante și aș vrea să notez lucrul acesta. Primul lucru, că tot ceea ce a spus Dumnezeu în mod profetic se va împlini. Că nicio prorocie rostită de Dumnezeu, nicio prorocie scrisă în această carte, nu va rămânea neîmplinită, ci Dumnezeu își va împlini cuvântul Său. Al doilea lucru, Dumnezeu este în controlul istoriei. Dumnezeu este Cel care coordonează nu numai universul acesta și îl ține. Ci Dumnezeu este Cel care conduce istoria omenirii. Că evenimentele care au loc pe pământul acesta nu sunt întâmplătoare. Că totul se derulează după planul lui Dumnezeu. Și al treilea lucru foarte important este că nimeni nu poate zădărnici planul lui Dumnezeu. Indiferent cine este el, Irot s-a dovedit a fi ineficient în planurile lui, pentru că planurile lui Dumnezeu sunt superioare planurilor oricărui împărat, pentru că el este împăratul împăraților și domnul domnilor. Istoria, Universul îi ascultă glasul și nimeni nu poate să încurce mecanismul lui Dumnezeu. De deci aceea este foarte important pentru noi creștinii să citim cuvântul lui Dumnezeu, dar nu numai să-l citim, să-l studiem, să-l asimilăm. Să distingem Rema din Logos, adică cuvântul care se referă nouă, acum, astăzi și apoi să-l transpunem în trăirea noastră de zi cu zi, pentru că avem pe limba noastră scrisoarea lui Dumnezeu. Și mi-i -mi place atât de mult un cuvânt din Isaia 46, care spune: Eu am vestit de la început ce are să se întâmple, cu mult înainte de a se împlini. Eu am spus și hotărârile mele vor rămâne în picioare. Așa vorbește Dumnezeu, eu am vestit de la început ce are să se întâmple. Frații mei, Crăciunul este o sărbătoare care ne coboară cu picioarele pe pământ. Este o sărbătoare, este o lumina lui Dumnezeu care ne luminează, care este ca un reflector care ne face să vedem realitatea din jurul nostru. Și să înțelegem că ce a spus Dumnezeu se va împlini. Ce spunem noi oamenii? Chiar dacă punem eticheta lui Dumnezeu, își are probabilitatea. Dar Dumnezeu nu lucrează cu probabilități. Dumnezeu lucrează cu exactitate. Păstorii au constatat lucrul acesta și au spus, ce ni s-a spus și ce am văzut este în tocmai, realitatea corespunde. Și dacă vei reține adevărul acesta, doar acesta de Crăciun, atunci te poate face un om fericit, pentru că deții secretele viitorului deci informații prețioase, care apoi le poți aplica în deciziile de zi cu zi, în trăirea de zi cu zi, în modul în care acționezi pe pământul acesta. Și mă rog ca Domnul să ne lumineze pe fiecare, să înțelegem aceste realități. Mi-aș permite să pun întrebarea ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost Crăciunul? Ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi născut Iisus Hristos pe pământul acesta? Nu știu dacă v-ați pus această întrebare, dar în momentul în care mă pregăteam și m-am pus această întrebare, am început să mă speriu. Pentru că mi-am dat seama că lumea ar arăta cu totul altfel. Am citit în Isaia, în capitolul 9, și acolo, în mod profetic, este prezentată lumea și atmosfera înainte de nașterea lui Isus Hristos. Și când citim acolo vedem că această atmosferă era guvernată de întuneric, de necaz. Era guvernată de lupte, de învălmășală, de toiagul care lovește și noiaua care ustură. O atmosferă Întunecată. O atmosferă greoaie, o atmosferă care nu vedea nicio lumină. Și când am încercat să pătrund mai adânc, și prorocia din Isaia, capitolul 9, continuă și spune cum nașterea lui Iisus Hristos a schimbat lumea. Va schimba lumea, pentru că era o profeție. Și într-adevăr, lumea, nașterea lui Isus Hristos a fost o cotitură în lumea aceasta. S-a aprins o lumină, peste necaz a venit bucuria, speranța, nădejdea, în locul Toiagului care lovea și anuielii care ustura, s-a ridicat norul lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu care a arătat calea, ca oamenii să nu mai bâșbuie în tuneric, ci să meargă pe lumină, să se bucure de binecuvântările luminii. Dacă, fi, dacă nu s-ar fi născut Isus Omul păcătos n-avea șansa mântuirii, era condamnat și blestemat pe vecie. Dacă nu s-ar fi născut Isus noi neamurile eram blestemate, n-aveam dreptul să avem acces la Dumnezeu. Dar prin Isus Hristos s-a surpat zidul care ne izola de harul lui Dumnezeu. Și Isus Hristos a venit nu numai pentru poporul evreu, ci a venit pentru toată lumea. Dacă nu s-ar fi născut Isus, n-am fi înțeles în mod practic ce este dragostea adevărată de tip agape. Dragostea care se jerfește, am fi rămas doar la Eros, fără să experimentăm agape. Dar pentru că Iisus s-a născut, ne-a arătat cum să iubim și de atunci ne căznim să transpunem această iubire în relațiile noastre, în familiile noastre în cadrul social în care trăim, în biserică, oriunde ajungem. Noi știm că suntem mesagerii acestei dragoste jervitoare de tip agape, care dă fără să ceară, care nu ține de caracterul celui iubit, ci de cel ce iubește. O dragoste care numai Dumnezeu ne-o putea arăta că se poate realiza în coordonatele noastre umane. Și cu eforturile și educația noastră, oricât încercăm să experimentăm și să reflectăm această dragoste, ne vedem incapabili? Și de aceea cere ajutorul lui Dumnezeu și îi zicem, Doamne, ajută-mă să iubesc așa cum Tu ai iubit. Apoi, dacă nu s-ar fi născut Isus Hristos pe pământul acesta, n-am putea avea o relație personală cu Dumnezeu. Prin Isus Hristos. Avem relație personală cu Dumnezeu. Dacă nu s-ar fi născut Isus Hristos, nu l-am fi cunoscut pe Dumnezeu în dimensiunea pe care îl putem cunoaște prin Isus Hristos. Spunea Ted vineri ceea ce spune Apostolul Pavel în Coloseni, în capitolul 1. El este tipul lui Dumnezeu. Chipul Dumnezeului Celui Nevăzut. Dumnezeu Cel Nevăzut s-a introdus în lumea noastră, s-a încadrat în spațiu și timp ca să-L putem percepe pe El. Dacă nu era Isus Hristos, acele minuni pe care le citim la ora actuală, cum oamenii și-L închipuie pe Dumnezeu, care n-au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Imaginația umană ar fi mers atât de departe. Ne mirăm că și în lumea civilizată de astăzi, uitați-vă în India, ne minăm că se poate așa ceva. Dar când oamenii ajung să-l cunoască pe Isus, își dau seama, la început vag, dar cu cât se apropie și au o relație cu El, această imagine devine mai clară, această imagine devine mai perceptibilă nouă oamenilor și începem să-l înțelegem pe Dumnezeu. Cineva spunea, cadoul pe care Dumnezeu ni l a dat din cer este de așa natură încât îl despachetăm toată viața și nu reușim să-l vedem în realitate așa cum este. Fiecare înveliș pe care îl dăm la o parte descoperă o taină, o minune, o dimensiune a cunoașterii lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel ne spune că vom ajunge să-l vedem față în față. Că de fapt când vom intra în veșnicie, va fi ultimul înveliș pe care îl vom da la o parte, ultima năframă care se va rupe și îl vom vedea așa cum este până atunci îl despachetăm și cu cât insistăm mai mult, cu atât descoperim mai mult adevărul despre el, pentru că a fost împachetat în dimensiune umană și reușim în măsura în care lăsăm ca această dimensiune umană să fie transcendată de dimensiunea spirituală. Adică pe măsură ce, cum spuneam duminica trecută, omul cel nou, natura dumnezeiască se dezvoltă în noi, pe această măsură îl percepem și relația noastră cu el devine mai intensă. Și sunt multe lucruri care nu s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi născut Isus Hristos. Dar un alt lucru foarte important este, dacă nu s-ar fi născut Isus, noi n-am putea fi copii ai Lui Dumnezeu. Prin Isus Hristos, spune Ioan, ni s-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Cine îl primește în inimă. Iisus Hristos are dreptul acesta să intre în familia lui Dumnezeu. E un mare har! Dacă noi am înțelege această informație, am sărit într-un picior toată ziua, atât ne-am bucurat de ceea ce Dumnezeu ne-a dat prin Iisus Hristos. Crăciunul ne aduce speranță, ne aduce nădejde, poate să fie un nou început în viața noastră atunci când înțelegem însemnătatea nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Și e o atmosferă deosebită de Crăciun. Vedem cum oamenii sunt parcă mai distinși, devin mai sensibili, Oamenii din jurul nostru, chiar dacă devin mai grăbiți, până la zilele înainte de Crăciun, după Crăciunii vezi că deja uh, se relaxează, nu știu dacă magazinele vor mai fi atât de aglomerate, cum au fost în aceste zile, că se anunțau ieftinirile, se pare că vor încerca să mai atragă pe oameni și după Anul nou, și după sărbători, că le trebuie să facă vânzări, așa că fiți pe fază. Dar suntem foarte agitați înainte. Ne place această atmosferă. Aș vrea în această dimineață să-ți dau trei secrete prin care noi putem să promovăm, să continuăm ca această atmosferă de Crăciun să existe, să continue să existe. Și când vei înțelege lucrul acesta, va fi foarte important ca să-l aplici în trăirea de zi cu zi. Ce putem să facem ca atmosfera Crăciunului să nu se termine? Femeile ar zice, ba să se termine. că am avut atâta de lucru. Trecem, facem abstracție de lucrurile acestea care ne aglomerează, de lucrurile acestea care ne stresează, de faptul că tensiunea scade și cuptorul nu merge atât de bine, de faptul că nu-ți ies și rețetele care... Ți le-ai planificat să le faci. De faptul că oamenii nu te tratează așa cum te-ai așteptat să, se să te trateze după oboseala pe care ai făcut-o. Nici chiar poate cei din familia ta nu înțeleg oboseala pe care ai depus-o. Și poate că nu-i nimeni să-ți mulțumească. Trecând peste aceste lucruri care de fapt sunt uh, niște lucruri omenești. Deci ar trebui să le scurcircuităm, să nu le lăsăm să aibă loc în viața noastră. Ce putem să facem ca atmosfera Crăciunului să continue? Primul lucru pe care îl putem face este să devenim, să fim ca niște copii, ca niște copilași. Dacă Creatorul Universului, fiți foarte atenți, a găsit ca soluție să aducă bucurie, să aducă lumină, să aducă pace, să se sfârșească războiul și stresul printr-un copil. un mare exemplu pentru noi. Și Iisus Hristos S-a adresat ucenicilor și celor care îl ascultau și a spus dacă nu vă veți face ca, niciun, ca un copilaj, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Frații mei, aș vrea să ne facem ca niște copilaj. Ce au copiii de atât de mult a ținut Iisus Hristos la acest exemplu? În primul rând, copiii depind 100% de părinții lor. M-am uitat la băiețelul lui Ted, nu putea să facă aproape nicio mișcare de el singur, singur. doar plângea și ne dădea de știre că nu-i bună asta, nu-i bună cealaltă, că e foame, depinde 100% de părinții lui. Apoi, când ajunge mai mare, crede pe părinții lui pe cuvânt. Credința copiilor este atât de puternică, am asistat la o întrebare care s-a pus unui copil de doi ani, abia a început să vorbească și a fost întrebat, crezi tu că există moștrăciun? Și copilul cu toată fermitatea, dacă ai fi avut un aparat să măsoare sinceritatea lui, Ți-ai fi dat seama că cu toată sinceritatea a spus, cred, că tatii sau mamei sau cei din jur mi-au spus lucrul acesta. Frații mei, Dumnezeu se așteaptă de la noi să fim copii ca să credem în mod special cuvintele Lui. Să credem că tot ceea ce a spus se va împlini. Să fim un copilaș înseamnă să iubim așa cum iubește un copilaș. Acum cei care sunt părinți au avut harul acesta. Să vadă cum iubește un copilaș. Dar mi-amintesc că a fost un moment care pe un părinte îl mișcă foarte puternic. Unul din copii m-a luat de obraj în timp ce îl țineam în brață, a strâns cu minuțele lui de obraj, s-a uitat în ochii mei și a zis, Te iubesc, tate, te iubesc. O asemenea stare nu poți să o cumperi și să o plătești cu bani. Un copil iubește cu adevărat. Dumnezeu vrea ca relația noastră dintre noi și El să nu fie guvernată de frică. De aceea în scrisoare era Momentul acesta, nu vreau o relație guvernată de frică, nu vreau o relație guvernată de frica iadului, de frica că sunt puternic și te pot lovi sau distruge. Vreau o relație din iubire. Doamne, ajută-ne! Doamne, desfundă-ne toate canalele care ne-au înfundat izvorul iubirii, Doamne! Și ajută-ne să iubim, Doamne! Creștinismul se diferă de orice altă religie pentru că este bazat pe iubire! Ne îndeamnă la iubire până acolo încât să ne iubim și pe vrăjmașii noștri. Doamne, ajută-ne la aceasta! Apoi un copilaș iartă ușor. Am avut ocazia să văd tabloul acesta, când doi copii s-au certat pentru o jucărie și cel mai arțegos a sărit la ceartă și la bătaie, dar n-a durat. au încetat plânsul că din nou s-au apropiat unul de altul și ei iartă, dar și uită. Uită! Doamne, dă-ne această calitate! Chiar dacă ne facem eforturile după ore de conciliere să iertăm ne strângem cuvintele între dinți și spunem, prin decizie personală, decid să iert pe tatăl meu, pe mama mea, cu cei care mi-au greșit. Sunt unii, am avut ocazia aceasta să văd că nu pot rosti cuvântul acesta. Dar aș vrea în această dimineață de Crăciun Domnul să ne dea puterea iertării să fim asemenea unui copilaș, să uităm și să trecem din nou la joacă, nu la luptă. Apoi, un copil se bucură de orice, de miri de ce se pot bucura. De multe ori se bucură de lucrurile mai puțin valoroase dar care slipesc, au culori vii, ei se bucură de aceste lucruri. Știți dumneavoastră care este dorința lui Dumnezeu pentru noi toți care ne numim creștini? Este să ne bucurăm. E dorința lui Dumnezeu pentru noi să fim plini de bucurie. Apostolul Pavel spune în Filipeni, în capitolul 4, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândul în Isus Hristos. Deci Dumnezeu vrea să fim plini de pace, plini de liniște, plini de bucurie. Domnul să ne ajute la aceasta. De Crăciun, cere Domnului, Doamne ajută-mă să mă fac asemenea unui copilăș. Și sunt atâtea calități pe care le vedem la copii și care este tipul care ne poate ajuta să ne conformăm lui Dumnezeu și dacă ne vom face ca un copilaș, vom duce atmosfera Crăciunului mai departe. Bucuria va continua. Mesajele bune vor ajunge la noi. Cerul se va uni cu pământul, vei vedea minunile lui Dumnezeu. Prea târziu și prea devreme se vor bucura împreună, se vor conjuga împreună. Al doilea lucru care ne poate ajuta să ducem atmosfera Crăciunului mai departe, este să fim darnici. Dumnezeu a dat ce-a avut mai bun, mai scum. El n-a trimis un înger să împlinească soluția mântuirii, ci l-a trimis pe singurul său fiu să vină aici pe pământ cu un scop, ca să moară, în locul tău și în locul meu. Acest dar al lui Dumnezeu, și acum spuneam, pe care îl despachetăm și rămâne mirați după ce dăm fiecare înveliș la o parte de descoperirile pe care le facem despre el, acest dar vrea să ne inspire pentru noi, pe noi să fim dar. Să se cu Dumnezeu. Un copil al nimănui a întâlnit un om și omul acesta a scos din geanta lui dulciuri și a dat acestui copil și copilul acesta Primea fiecare lucru pe care îl dăruia, îl băga în buzunare, și când ni s-au umplut buzunarele, acest copil a stat și s-a uitat și a zis: Tu ești Isus Hristos. m auzit că Isus dă tot ce are. Ești tu, Isus, spune -mi. Dumnezeu ți-a dat harul să-l reprezinți pe Dumnezeu pe pământul acesta. Să-i faci pe oamenii din jurul tău să-și pună întrebarea: Este Isus? Este tipul lui Isus? Este atitudinea lui Isus? Frații mei, dărnicia este ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu. De aceea suntem îndemnați și noi să fim oameni darnici, să dăm. Proverbe, capitolul 3, versetul 9, cinstește-l pe Domnul cu averile tale. Proverbe 11, cu 24, unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Proverbe 22, versetul 9, omul milostiv va fi binecuvântat. Luca, capitolul 6, versetul 38, dați! Și nu va seca izvorul vostru, pentru că vi se va da. Faptele apostolilor, capitolul 20, versetul 35, este mai ferice să dai decât să primești. Evrei, capitolul 13, versetul 16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia pe celui Dumnezeu, pe ca acestea plac. Doamne, ajută-ne să ieșim din egoismul nostru. Ajută-ne, Doamne, să ne scuturăm de zgârcenie. Ajută-ne, Doamne, să semănăm cu Tine, pentru că Crăciunul ne învață să fim darnici ne învață să ne pese de cei din jurul nostru. Ajută-ne, Doamne, să trăim dărnicia. Chiar dacă va trebui să, de -o, să o depunem ca o jertfă, știm, Doamne, că e primită bine de Tine și că fumul acestei jerte se ridică la cer. Corneliu, a beneficiat de această șerfă și Dumnezeu i s-a arătat. Dumnezeu l-a scos din impasul în care se afla și a spus rugăciunile și milosteniile tale au ajuns la Dumnezeu și a mobilizat cerul. Frații mei, vrea să înțelegem ce putere stă în milostenie și în dărnicie, în binefacere. Mobilizează pe Dumnezeu, mobilizează cerul, armata lui Dumnezeu. Al treilea lucru care ne ajută să transferăm și să ducem mai departe atmosfera Crăciunului este să fim o lumină, o stea călăuzitoare pentru cei care îl caută pe Dumnezeu. Dumnezeu a pus în mod genetic în fiecare din noi gândul veșniciei și oamenii n-au liniște, n-au pace, până nu îl întâlnesc pe Dumnezeu. Dar căile care sunt la dispoziție a oamenilor în vremea de astăzi sunt atât de încurcate. Și oamenii prin filozofie, prin diferite activități, prin diferite mătănii, prin diferite lucruri, încearcă să ajungă la Dumnezeu și îți dau seama că calea pe care au mers este o cale înfundată. Când ați văzut-o pe Zăvoreanca, am mai zis despre ea. Dar femeia asta a ajuns pe o uliță înfundată, s-a dat cu capul de zid. Și și-a dat seama că modul în care el caută pe Dumnezeu, pentru că el caută pe Dumnezeu, el caută pe Dumnezeu și în ea Dumnezeu a implementat genetic gândul veșniciei. Ea pe Dumnezeu îl caută. Și a negat, mama a, a făcut și. A făcut ce, cel mai mare scandal care putea să-l facă cineva. În jurul nostru sunt oameni în care gândul veșniciei urlă și-ar vrea să știe calea între acolo. Sunt oameni care se închină la tot felul de lucruri, pentru că încă nu l-au găsit pe Dumnezeu. Așteaptă pe cerul vieților să răsare o stea. Așteaptă în întunericul în care ei trăiesc să li carească cărească o lumină, să vadă că la capătul tunelului există nădejde și speranță ca ei să mai poată face încă câțiva pași, să-și adune ultimile puteri, să mai facă încă câțiva pași. Și Iisus s-a adresat celor care cred în nașterea Lui, cred în lucrarea pe care El a făcut-o, voi sunteți lumina lumii, voi, ca oamenii să vadă lumina care este în voi, să lumineze, Matei capitolul 5, să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, 2 Corinteni capitolul 4, versetul 6, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu și oamenii care încearcă să răspundă gândului veșniciei care este în inima lor. Să spunem mă duc de pe acest om că văd lumina în el. Apostolul Pavel spune că faptele noastre bune sunt o lumină pentru oameni. Noi nu suntem creștini pentru că am făcut fapte bune. Pentru că suntem creștini noi facem fapte bune și arde lumina lui Dumnezeu în viețile noastre. Că nu prin fapte am fost mântuiți, ci prin har ca să nu se laude nimeni. N-ai niciun merit, e harul lui Dumnezeu. Frații mei, stimați creștini, trăim într-o lume dezorientată, trăim într-un întuneric care parcă se întețește tot mai mult. Cei care trebuiau să fie lumină sunt doar fitile care mai fumegă. Se sting fitile după fitile. Se sting stele după stele. Dar lumea are nevoie de stele călăuzitoare. Tu ești unul din aceste stele. Tu poți să luminezi. Tu poți să arăți calea spre Isus. De aceea, în această dimineață, Aș vrea să înțelegi mesajul acesta, să te faci un copil, să fii darnic și să fii o lumina lui Dumnezeu care indică drumul și calea spre Dumnezeu. Și dacă încă nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu, dacă încă cauți pe Dumnezeu, dacă încă Crăciunul nu a devenit o realitate și tu n-ai văzut ce au văzut păstorii, că ce li se spune este realitate, astăzi tu poți trăi momentul acesta. Astăzi tu poți să-ți deschizi inima înaintea lui Dumnezeu. Astăzi tu poți să spui, termin cu toate lucrurile, totul este goană după vânt, o deșertăciune a deșertăciunilor. Am încercat modurile mele și am falimentat. Dumnezeu te așteaptă. Cu o inimă sinceră. Așa cum spuneam, nu știu de ce. Mi este greu să te fac să ridici mâna. Pentru că am avut experiența că mulți au ridicat mâna și n-au mai venit în față să spună cu gura lor. Mă predau Domnului, aleg astăzi să-L primesc pe Iisus ca mântuitor personal. Decid să termin cu păcatele mele. Vreau să mă întorc la Dumnezeu. Vreau iertarea lui Dumnezeu, curățirea lui Dumnezeu. Vreau să spun că momentul acesta poate să fie un moment important pentru viața ta. De aceea am să-ți dau libertatea ca după terminare să vii aici, în față să ne rugăm împreună. Dar acum aș vrea să, să pleci capul înaintea Domnului și aș vrea din toată sinceritatea să vii înaintea Lui Dumnezeu și să-I spui Lui Dumnezeu, haide să ne ridicăm în picioare, pentru că e un moment important pentru noi. Aș vrea să vii înaintea Lui Dumnezeu și să-I spui, Doamne, îți mulțumesc că Te-ai născut pentru mine. Doamne, îți mulțumesc că nașterea Ta devine o realitate pe zi ce trece, cu cât mi se explică mai mult, cu cât aud și citesc din cuvântul Tău, devine o realitate palpabilă pentru mine. Doamne, ajută-mă să pot să am o relație mai intensă, mai strânsă cu Tine. Ajută-mă să trăiesc atmosfera Crăciunului, nu numai o dată pe an, ci... Toată viața mea, Doamne, să trăiesc sub imperativul acesta. Lasă friu inimii tale să vorbească lui Dumnezeu.